od stvari vjezane za interčuvace, braću moja draga, govora o vjeri bez znanja i davanja fetago. Ja vidim, tako je Allaha nekad neko nešto postavi pitanje, javno postavi on nekom, kaže, volio da mi sad pet na ovo pitanje i dole prvi koji naletio u polu pjan, kaže, pa to ti je tako, to ovaj odmah prof, gru, ovaj drugi odmah ide, pa ne, pa kao ovaj, kaže što je rekao, to je da lale je. Znači, brać, ili ja mislim, Alo, misliš oke okay, što misliš dobro je da ti mozak nije zasko da misliš alhamdulillah dobro je ne spavaš, ali znači moramo se paziti ima u lemi ima u lemi koja govor o Allahu bez znanja smatra većim grihom shirka Ibnul Qayyim napisao djelo koje se zove Ealamul Muqatin an Rabbil Alamin ga muftijama i naslov ga potpisnici ispred Allaha potpisnici ispred Allaha. Muftija kad potpi, napiše fetvu i potpiše se, on indirektno kaže ljudi, ovo vam je ono što je Allah objavio u našoj vjeri. A nije isto reći, ja mislim sutra će biti kiša i ovo auto je dobro, nije prešlo puno kilometraži i kažeš ovo je dozvoljno, ovo je haram, ovo je halal, ovo je notarija. Tada si pripisao stvar, vjeri. Ako si kompetentan, ok. Najbolji Takvi slučajni čovjek, ako može kaže slušao sam Shih Asafita, rekao je tako, evo vam ovdje pogledajte predavanje, evo vam odgovor određenog daji evo određen učenjak je o tome govorio, pročitajte i koristite I ti si samo tu učinio haj, posljedio si ljudma nešto. Ali ljudi, govorite o nečemu u čemu insan nije kompetentar, a vjerujte. Tako mi Allaha to je boljka današnjice, da ljudi žele da tumače vjeru, a nisu kompetenti zato će vidjeti da nimaju nikakva svojstva koja je govorila Ulema šta treba da ima insam pri sebi koji govori o ovaj. vjeri. Jedno od najvećih svojstva je šta? Bogobojasnost. Ashabi Allaho poslanika, ali i 120 120 ashaba živi, kaže jedan tavein, došao sam da pitam pa jedan me, kaže, preslijedio na drugog drugi na trećeg, dok nisam došao opet na nog prvog. Svi kažu, znaš šta je, gdje nekog drugog pitaj. A svako od njih mogu odgovoriti. Koliko su ljudi bježali od vetve? Malik rah, uh, rahmetullah je lijih kaži nisam sjel držat predavanju džao mi Božih poslanika dok mi sedamdeset mojih šehova nije reklo Malik ti to možeš. Kod nas paša tvoja ti rođena djeca kažu baba Allah te uputio ti nisi zato ga sjedi ti trebaš da da pećeš pekmez to znaš kako dobar pekmez praviš gdje nam pekmeza ostavi se toga čovječe ubi ljude u pojam. Pa znači čovjek treba da se pazi smiješno tako mi je Laha ubraću moja draga toliko fitnije, toliko smutni, toliko podijela, toliko potvora, toliko grijeha, zaradimo sa tim stvarima. Nemojte sebi dozvoliti da dijela koja radimo, braćo, dobra, dijela je teško za raditi. I samo kad ga uradiš, ostaje onda najvitnije stvari je zbog radi Allaha. I nemojte dozvol da to potrošimo Facebookom, da to potrošimo jezikom, da to potrošimo komentarima bez lezine da ti sutra dođe i neko i kaže, aaa, pa vidim, nisam znao da toliko se lapa mi duguješ. Daj! Zato što su ti komentari su so njega i zato što je za njega rekao da je monafil, da je čafil, da je, no, je plaćenik, da je ovo, da je ono. Bravo, bravo! Meni neka vjerujte, kad vidim kako me ljudi psuju i vrijeđaju, sam kajem, jev da čekam da te zagrani na srednjem danu. Ba, grleću te, ljubiću ću te, paši. Ali mi ga žao, brat musliman, potroši sve, još nima prvog, on potrošio su platu. Sve što ima dobri djela potroši potrošio. Na što? Potrošio u bezvezi, na Facebooku i na jeziku i na kuca. Čuvajte svoja debra, dobra djela. Velik broj selefa je govorio teže je očuvati dobro djelo nego ga uraditi. Teže je očuvati dobro djelo nego uraditi. To danas dolazi, to su oni govorili prije 1100 godina, što mislite danas da vidim?